מזמור כ"ו לדוד שופטני, אד... אדוני, כי אני בתומי הלכתי, ובדוני בטחתי לא אמעד. בחנני, אדוני, ונשאני, צרפה כליותי ולבי, כי חסדך לנגד עיני, והתהלכתי באמיתך. לא ישבתי עם מתי שווא ואם נעלמים לא אבוא, שנאתי קהל מרעים, ואם רשעים לא אשב, ארחץ בניקיון כפי, ואסובבה את מזבחך, אדוני, להשמיע בקול תודה, ולספר כל נפלאותיך, אדוני, אהבתי מעון ביתך.